Скотт Лінч Лукавства ЛОКАЛАМОРИ. Текст читає Сергій Оробчук Глава одинадцята При дворі Капи Раци. 1 Їм довелося вкрасти ще один човник, коли Лок так марнотратно позбувся першого. Будь-якої іншої ночі він весело б з цього посміявся б. Разом із Жуком Калою Гальдо, казав він собі. Лок із Жаном дрейфували на південь між тісниною і Мара Камарацца, горблячись у старих плащах з-під гардероба, закриті від решти міста туманом. М'які мерехтливі вогні і шепотіння вдалині здалися Локу артефактами чужого життя, яке він давно покинув, а не чужого міста, у якому він жив, скільки себе пам'ятав. «Я такий дурень!» – пробормотів він. Він розтягнувся уздовж планширу, відчуваючи, як унизу зболеного живота, знову підіймається хвилі блювоти. Якщо ти скажеш це ще раз, сказав Жан, я кину тебе у воду і пропливу човном над твоєю головою. Треба було нам тікати. Можливо, сказав Жан. Але можливо, не все кепське, що трапляється з нами, випливає безпосередньо з одного з твоїх рішень, брати. Можливо, погані новини приходять незалежно від того, що ми робимо. Можливо, якби ми втекли, цей наймах вистежив би нас на дорозі і розкидав би наші кістки десь між тут і талішамом. І все ж ми живі. Рішуче сказав Жан. «Живі й можемо відімстити за них. Ти все правильно зробив і тим прислужником сірого короля. Запитання тепер чому і що далі? Перестань поводитися так, ніби ти диму примарного каміню надихався. Мені потрібна твоя клепка, Локу. Мені потрібен шибка Мора. Як знайдеш, його не забудь мені сказати. Він довбана казочка. Він сидить зараз у цьому човні зі мною. Якщо ти зараз не він, то мусиш стати ним». Шип – та людина, яка може перемогти сірого короля. Я не можу цього зробити сам. Це я точно знаю. Чому сірий король зробив це з нами? Що це йому дає? Думай, бляха-муха. Варіантів тут занадто багато, сказав лок. Його голос трохи оживився, коли він розмірковував. Але звуть запитання. Розгляньмо засоби. Ми побачили одного з його людей під храмом. Я побачив ще одного чоловіка, коли мене взяли вперше. Тож ми знаємо, що на нього працювало принаймні двоє, не рахуючи наймага. «Він тобі здається надбалим?» «Ні», – лок потер руки. «Усе, що він робив, здавалося мені складним і точним, як вирарський годинниковий механізм. І все ж у нашу нору він послав усього одну людину». «Так, санці вже були мертві. Мене вважали мертвим. Ти потрапив у пастку, яку розставив наймах. А жук отримав би арбалетний болт. Ловко зроблено. Швидко, жорстоко. Але чого було не відправити двох людей? Чого не трьох? Щоб уже напевно». Жан зробив кілька тихих грибків по воді, щоб утриматися проти течії. Якось не вірити, що він раптом розлінився на самій кульмінації свого плану. «Можливо», – сказав Лок, – «можливо. Йому дуже потрібні були всі свої люди десь інде, і то сильно. Можливо, він міг виділити на це тільки одного?» Лок охнув і вдарив правим кулаком у відкриту долоню лівої руки. «Можливо, ми взагалі не були кульмінацією його плану. А чим тоді?» не чим, а ким?» «На кого він нападав усі ці місяці. Жане Барсаві певний, що сірий король мертвий. Що він сьогодні тоді робитиме? Він влаштує гулянку, як робив на день змін. Він святкуватиме. На плавучій могилі, сказав лук. Він порищиняє двері, позатягує бочки. Боги цього разу справжні. Він скличе весь свій двір. Усі правильні люди будуть п'яні, як свині. Як у старі добрі часи. Знадя сірий король удав власну смерть, щоб Барсаві влаштував гульню. Не в гульні справа, сказав лук, а в людях. Усі правильні люди будуть там. Ось у чому річ, боги. Сьогодні ввечері Барсавія постане перед своїми людьми вперше за кілька місяців. Ти розумієш? Усі банди, усі гаристи будуть свідками всього, що там відбудеться. І сірому королю це дає що? Те падло має слабкість до театральності. Я сказав би, що Барсавія вкупі лайна. Гриби, Жане, негайно відвези мене до казана. Я можу сам перейти до пустки. Мені треба бути на плавучій могилі і то хутко. Ти геть здорів. Якщо Сірий Король та його люди досі не десь неподалік, вони точно вб'ють тебе. А якщо тебе побачать Барсаві, ти ж маєш бути напівмертвим від болячки. А ти, ледь, живий і так. Вони не побачать Лука Ламору, сказав Лук, перебираючи деякі речі, які йому вдалося врятувати з маскарадної скриньки. Він приклав до підборіддя накладну бороду і сміхнувся. Волосся ще буде сиве кілька днів, оскільки маж для видалення саме палає у вогні, поки ми з тобою говоримо. Підмажуся на Каптур, ще один миршевий волосюга із синцями по всьому обличчю, який прийде похалявне вино від капи. Тобі відпочити треба нормально. Тебе віддухопилили майже до смерті. Я не мав на увазі, що тобі треба вже кудись бігти просто цієї секунди. У мене були такі місця, про які я раніше не здогадувався, – сказав Лук, обережно наносячи пальцями на підборіддя клейку пасту. Але нічого не поробиш. Це єдине маскувальне спорядження, яке в нас лишилося. У нас немає ні грошей, ні гардероба, ні храму, ні друзів. А в тебе є лише кілька годин у кращому разі, щоб відшукати нам схованку, перш ніж люди Сірого Короля зрозуміють, що один з їхніх кудись дівся. Але все одно. Я вдвічі менше за тебе, Жане. Не час зараз зі мною панькатися. Я можу залишитися непоміченим. Ти ж будеш швидкий, як схід сонця. Моя пропозиція полягає в тому, щоб ти знайшов нам якусь халупу на попелищі, вигнав звідти щурів і залишив... Наших знаків у цьому районі. Просто нашкрябе щось кіптєвою на стінах. Я знайду тебе, коли закінчу. Але, Жане, ти хотів шипа Акамори? Ти його маєш. Лук приклав до підборіддя накладну бороду і тримав так, поки клей не перестав покулювати і підсох. Відвези мене до казана, а звідти я вже сам. За Кало, Гальду і Жука, якщо не за себе. Щось ось станеться на плавучій могилі, та я маю побачити, що це таке. Усе, що той виплодок зробив з нами, поясниться за ці кілька годин, якщо цього вже не сталося. 2. Можна було з упевненістю сказати, що Венкарло Барсаві перевершив самого себе святкуванням своєї перемоги над обв'язцю його дочки. Плавуча могила була відкрита для гостей. Варта залишилася на своїх постах, але дисципліна помітно ослабла. Під шовковими нависями на верхніх палубах галеона підвісили величезні алхімічні ліхтарі. І вони освітлювали дерев'яну пустку під темним небом і сяяли крізь туман, як маяки. На останню помилку відправляли слух за їжею та вином. Таверна швидко спорожнилася від усіх своїх харчів, більшості бочок і кожного з відвідувачів. Ті п'янічі тверезі потекли рікою до дерев'яної пустки, об'єднані схвильованим очікуванням. Варта на набережні дивилася на гостей, що набивалися в галеон, але нічого не робила. Чоловіків і жінок очевидної зброї прихованої під одягом, пропускали навіть безпобіжного огляду. Натхнений перемогою Капа вирішив бути великодушним з зусякого погляду. Це було на користь локо. У Капторі з бородою і замурзаним кіптєвою обличчям він прослизнув із величезним натовпом головорізів з казана, які галасливо йшли по хіднику до галеона Барсаві, освітленого як галера для розваг із якоїсь романтичної історії про пащів Бронзового моря. Плавуча могила репалася від гостей. Капа Барсаві вивищувався над усіма на своєму троні, оточений найближчими, його червонолицими гарлаучими синами, наймогутнішими гаристами, які в нього лишилися, мовчазними, невсипущими блиснючками берангіас. Локу довелося бхатися, штовхатися й лаятися, щоб пробитися до серця фортеці. Він пробрався в кут біля головних дверей бальної зали, спостерігав за подією з цієї позиції. Було боляче і незручно, але він дякував лише за те, що мав можливість зайняти хоч якесь місце. Балкони були, повінця, переповнені головорізами з усіх угруповань у каморі. Бешкет наростав щохвилини. Спека була неймовірна, а запах лока, немов притисло до стіни, вагою запахів. Мокра шерсть і пропотіла бавовна, винні випари та винний дух, масла для волосся та шкіра. Минала лише перша година ночі, коли Барсаві раптом став зі стільця і підняв руку. Юрбою роздалася хвиля шепотів. Правильні люди давали одне одному стусанів і тискали на сусідів, показуючи на капу. Лонкий хаос святкування вщух до тихенького мурмотіння менших за хвилину. Барсавіс схвально кивнув. «Сподіваюся, усім весело». У відповідь йому був вибух вітань, оплесків і топотіння ногами. Лок дивувався, наскільки це справді мудро робити на кораблі. Він обережно аплодував разом із натовпом. Здорово вибратися з-під хмари, еге. Ага. знову крики й оплески. Лок почухав свою тимчасову бороду, тепер волого від поту. Живіт хлопця раптом прорізало різким болем, саме там, куди прийшлася особлива вага кулака одного з молодших барсавів. Спека й запах викликали в нього дивне відчуття нудоти десь під піднебінням, і йому стачило цього відчуття на все життя. Він закашлявся собі в руки й помолився про ще хоч кілька годин сили. Одна з сестер Барангіас підійшла до капи, її браслити за кулячими зубами сяяли у світлі люстрзалу і прошепотіла йому щось на вухо. Він прислухався кілька секунд, а потім усміхнувся. — Тотось, черин! — крикнув він. — Пропоную дозволити їм із сестрою трохи нас порозважати. Як думаєте? Крики оплеску у відповідь були вдвічі сильніші і вдвічі щиріші для вух Лока, ніж будь-що досі. Від дерев'яних стін відбивалася луна, і Лок здригнувся. Тоді влаштуємо зубне видовище. Наступні кілька хвилин панував хаос. Десятки людей Барсаві відтіснили гуляк розчистити квадрат у центрі підлоги приблизно 10 ярдів з кожної сторони. Гуляк відпихали вгору по сходах, поки під їхньою вагою не заскрипіли балкони. Оглядові вікна були розчахнуті, щоб ті, хто був на верхній палубі, могли дивитися вниз на процес. Лука загнали назад у його кут так тісно, що він ледве дихав. Чоловіки з жердинами з гачками на кінцях висмикнули з підлоги дерев'яні панелі, відкриваючи темну воду Каморської затоки. На думці про те, що там може плавати, юрбою пробіг трем очікування й тривоги. «Там можуть плавати неупокоєні духи восьми повних крон, наприклад», – подумав Лок. Коли зняли останні панелі в центрі квадрата, майже всі присутні могли побачити маленькі, не ширші за людську руку опорні платформи, на які вони спиралися які були на відстані приблизно п'яти футів одна від одної. Арена Барсаві для його приватних зубних видовищ виклик для будь-якої контр ареквіали, навіть для пари таких досвідчених, як сестри Берангіас. Теріні Раїца вправні загравані з натовпом, знімали шкіряні дублети на та на шийники. Вони граційно зволікали, поки піддані капи схвально вигукували, підіймали кубки та склянки, а в деяких випадках навіть Вигукували неймовірні пропозиції. Анджей із поспішив уперед з невеликою пачкою алхімічних порошків у руках. Він висипав його у воду і відступив. Це був заклик, потужна суміш речовин, яка викликала гнів акули та підтримувала його під час змагань. Кров у воді могла привабити і розлютити акулу, але від виклику вона п'яніла від бажання напасти, плигати, битися і наскакувати на жінок, які стрибали туди-сюди по своїх маленьких платформах. Сестри Берангіас підійшли майже впритул до краю штучного басейну, тримаючи в руках свою традиційну зброю – сокири-кирки та короткі списи. Анджеїс і Пачеро стояли позаду них трохи ліворуч. Капа залишився стояти біля свого стільця, блискаючи в долоні й усміхаючись на всі зуби. Поверхню басейну розітнув чорний плавник, замолотив по воді хвіст і наелектризована напруга в натовпі посилилася. Лок відчув, як вона накочує на нього. Хід і страх – потужне тваринне чуття. Натовп відступив приблизно на два ярди від краю басейну, але все одно деякі в перших рядах нервово тремтіли, а деякі намагалися протиснутися далі крізь натовп на радість і глум усіх довкола. Насправді, кула не могла бути довшою, ніж 5 чи 6 футів. Деякі з них, які використовувалися на мінливій гульні, сягали вдвічі більшої довжини. Та все ж така риба могла легко покалічити під час свого стрибка, і якби вона затягнула за собою людину у воду, Розміри в такому нерівному змаганні важили б мало. Сестри Берангіас підняли руки, а потім, як одна, повернулися до капи. Сестра праворуч, праїться, чирін. Лок так і не навчився їх розрізняти. І від цієї думки його серце боляче шпигнуло за санці. Ловко граючи перед натовпом, Барсаві підняв руки і озирнувся на свій двір. Коли ті підбадюрливо загорлали, він став між дамами і отримав від кожної з них поцілунок у щоку. Перед ними трьома. Зануртувала вода. Уздовж краю басейну майнула лискуча чорна тінь, а потім спустилася в чорні глибини. Лок відчував, як 500 сердець пропустили удар як один, і як у п'яти сотень горлянок зривається подих. Здавалося, що його власна зосередженість досягла піка, і він уловив кожну деталь тієї миті, наче вона застигла перед ним. Від жадібної посмішки на круглому червоному обличчі Варсаві до побриженого відблиску світла люстри на воді. Камор! крикнула сестра Берангія праворуч від Капи. Знову шум натовпув вщух. цього разу так, ніби перерізали одну гігантську трахею. П'ятсот пар очей були прикуті до Капи та його охоронців. «Ми присвячимо цю смерть!» – продовжила вона. «Капі Венкарло Барсаві, нашому панові й покровителю». «По він цього заслуговує!» – сказала її сестра. Просто перед ними з басейну випірнула акула. Лискуча темна диявольська істота з червоними очима безповікт і білими зубиськами в роззявленій пащеці. З нею піднявся 10-футовий фонтан води, і акула зробила сальто в повітрі і почала падати вперед. Падати просто на капу Барсаві. Барсаві підняв руки, щоб захиститися. Акула опустилася широко розкритою пащею на одну з них. Важке, м'ясисте тіло риби сильно вдарилося об дерев'яну підлогу, потягнувши Барсаві за собою. Невблаганні щели помісно стиснулися, і Капа заверіщав, коли хров хлинула з-під його правого плеча і потекла по підлозі і тупій морді акули. Його сини кинулися йому на допомогу. Сестра Беранг'яс праворуч подивилася на акулу, плавно перемістила свою вагу в бойову стійку, підняла блискучу сокиру і крутнулася з усією силою м'язистого тулуба. Її лезо розбило голову пачеру барсаві трохи вище лівого вуха. З чоловіка злетіли окуляри і череп провалився всередину. Він поточився мертвий ще до того, як його коліна вдарилися об палубу. Юрба завирещала і почала розбігатися, а Лок молився благодійнику, щоб той вдержав його на цьому світі достатньо довго, щоб зрозуміти, що трапиться далі. Анджей здивився на батька і брата із роззявленим ротом. Не встиг він вимовити жодного слова, як друга сестра Беранг'яс підійшла до нього ззаду, притисла стрижень списа під його підборіддя і занурила сокиру йому в потилицю. Чоловік сплюнув кров, упав ниць і вже не рухався. Акула звивалася і рвала правицю капи, а він кричав і бив її по морді, поки його ліва рука не була закривавлена від шкарубкої шкіри істоти. Сіпнувши востаннє, акула повністю відірвала йому праву руку і сповзла назад у воду, залишивши за собою широку червону смугу на дерев'яній палубі. Барсаві відкотився, бризкаючи кров'ю з обрубка руки, вдивляючись у тіла своїх синів у незбагненному жаху і спробував зіп'ястися на ноги. Одна із сестер Берангія скупнула його назад на палубу. Позаду капи знявся Гомін. Кілька червоноруких кинулися вперед, витягнувши зброю, кричачи щось незв'язне. Те, що сталося далі, для очей Лука було розмитою, жаскою загадкою, але двоє напіводягнених Берангіас розправилися з півдесятком озброєних людей з жорстокістю, який позаздрила б акула. Летіли списи, кружляли сокири, розтиналися горла, хлюпала кров. Останній червонорукий повалився на палубу, його обличчя було порваним червоним м'ясом, за якісь 5 секунд після того, як кинувся вперед перший. Тепер на балконах точилася бійка. Лок бачив людей, що пробивалися крізь юрбу, чоловіків у важких сірих непромокальних плащах, озброєних арбалетами та довгими ножами. Деякі захоронці в Барсаві відступили і нічого не робили. Деякі намагалися втекти. Інших прикінчили ззаду нападники в плащах. Співали арбалетні струни, хуркали болти. Ліворуч від лука пролунав дзвінкий удар. Великі двері бальної зали захряснулися, немов самі собою, а всередині зацокотіли, загриміли годинникові механізми. Люди марно гатили зачинені двері, намагаючись утекти. Один з людей Барсаві вирвався з юрби, штовхаючи правильних людей, і підняв арбалет на сестер Берангіас, які стояли над пораненим капою, як левиці, що охороняли здобич. З пітьми куточків стелі на нього впала темна смуга. Пролунав нелюдський вереск, і постріл прошипів далеко над головами сестер, поціливши в дальню стіну. Охоронець люто замахав на коричневу фігуру, яка майнула назад у повітря на довгих вигнутих крилах. Потім він приклав руку до шиї, поточився і упав ниць. «Залишайтеся на місцях!» – прогримів з упевненою владністю голос. «Залишайтеся на місцях і зберігайте спокій!» Команда мала більший ефект, ніж очікував лок. Він навіть відчув, як його власний страх засає, а бажання втекти зникає. Затих плач і крик натовпу. Стукіт у великі двері припинився. На те, що було радісним двором капи Барсаві, ще якихось дві хвилини тому, опустився моторошний спокій. На локовому загривку повставало сторч волосся. Зміна в юрбі була неприродна. Він цілком міг не помітити її, але він уже був під таким впливом. У повітрі витала магія. Хлопець-мемохідь здригнувся. Боги, сподіваюся, прийти сюди було так мудро, як мені здавалося. А потім серед них раптом з'явився сірий король. Він немовийшов із дверей, що відчинилися просто в повітрі, поруч із троном капи. На ньому був плач, і він з легкою впевненістю мисливця переступив через тіла червоноруких. Біля нього крокував сокільничий із занесеним у повітря кулаком в рукавичках. Вестрис сіла на нього, склала крила і тріумфально заверещала. У натовпі почалося зойке шепотіння. «Вам нічого не буде», – сказав сірий король. «Я вже завдав тієї шкоди, яку збирався завдати сьогодні ввечері». Він піднявся між сестер Берангіас і подивився на капо Барсаві, який корчився і стогнав на палубі біля його ніг. «Привіт, Венкарло!» «Боги, ти бував у кращій формі!» Тоді сірий король відкинув каптор, і Лок знову побачив ці пронизливі очі, жорсткі лінії обличчя, темне волосся із сивими пасмами, худе суворе обличчя. І він охнув, бо нарешті зрозумів, що мучило його під час першої зустрічі із сірим королем, що здивно знайоме. Усі частини цієї головоломки склалися перед ним. Сірий король стояв між сестрами Барангіас, і тепер локо стало ясно, що вони брат і сестри, найпевніше трійнята.